פרק י"ב. סבבוני וכחש אפרים, ובמרמה בית ישראל, ביהודה אל, ועם קדושים נאמן. אפרים רואה רוח ורודף כל היום כזב ושוד ירבה, וברית עם אשור יכרותו, ושמן יובל. וריב לה' עם יהודה, ולפקוד על יעקב כדרכיו, ישיב לו, בבטן עקב את אחיו, ובעונו שרה את אלוהים. ויסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו, בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. ואדוני אלוהי הצבאות, אדוני זכרו, ועתה באלוהיך תשוב, חסד ומשפט שמורו, וכבה אל אלוהיך תמיד. כנען